Jó estét kívánok! A Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János hallják. Ebben a műsorban már megszokták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki a megjelenés előtt álló szövegeit és elhozza, megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. A mai vendégünk egy első kötetével tavaly jelentkező alkotó, már is nagyon izgalmas szerző. Halászirita írót köszöntöm a stúdióban, servus. Szervusz, János, estét köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat ezekbe a különleges időkbe is. Köszönöm, hogy itt lehetek. A kettővel ezelőtt élet és László közölt rólad irodalmi paródiát. Ha van a pályakezdésnek, a beérkezésnek tártszerű bizonyítéka, akkor ez alig, ha nem az. Pár hónappal az első regényed megjelenése után meglepődtél ezen a paródián? Nagyon meglepődtem, szerintem így ö, nagyon elkezdett, Tehát, hogy ilyen hevesen vert a szívem, amikor a, a, a darvasi szóval nászló ezt átkült nekem, és így hirtelen nem is tudtam mire vélni. Tehát, hogy így megijedtem inkább, és akkor ö, többen mondták, hogy ez hogy, ez, hogy ennek örülni kell igazából, mert amit ami te is mondtál, hogy ez nagy szó, és akkor utána egy, egy, egy idő kellett, amíg én úgy, úgy megnyugodtam. Hogy, és ismerted hogy... olvasni akkor azok után? Igen, tehát az elején nagyon úgy féltem, olyan, olyan izgatott voltam miatta, igen, abszolút. És magadra ismertél a szövegbe? Hát ugye a, a, a paródia az inkább a tartalmi igen. dolgot parodizál, ö, és azért így, így, így jókat nevettem rajta, össze volt, ami pergusztam azt a műt hogy úristen ez most ez most tényleg ennyire, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy hogy úgy gondolta, hogy ezt, ezt így ki kell parodizálni, de aztán azt gondoltam, hogy fel kell ehhez nőni. Tehát, csak nekem lehet parodizálni, is... ami valamilyen, ezt szokták erre mondani egyébként, mint egy gyógyír jellege, Amúgy, ha már Darvasi és a te működésed, én jól emlékszem, hogy az egyik jaktáborban talán 2017-ben nála voltál próza szemináriumon? Erre Egy abszolút jól emlékszel. Most azt nem tudom, hogy 17 vagy 18 volt, de lehet, hogy neked van igazad. És még volt azóta már nincs úgy, hogy ja, tök akkor, mindegy, akkor, igen, de valamikor a... akkortájt. Igen, és az első fejezetet neki mutattam meg akkor, illetve hát az írótársaknak, akik ott voltak, és hát az egy ilyen fantasztikus élmény volt, tehát a, a Laci végig állva tartotta nekünk a szemináriumot, én ilyet még nem láttam, tehát általában ugye ülni szoktak az emberek, ő állt, és mindenkinek a szövegét ő olvasta fel és úgy olvasta fel, hogy ahogy mondatok után megállt, és ott mind rögtön szerkesztette is, hogy mit kell ott kijavítani, vagy mit gondolt. És hát egy, egy ilyen performatív jellege volt, nagyon kifejező és erős volt, az, az, az egy nagy, nagy élmény volt nekem. És egyébként ő akkor jó meglátásai is voltak, meg persze a többieknek is, és, és az egy ilyen emlékezetes... És ezt Igen, esetleg be van. is tudod építeni a működésedben. Ó, nem az, hogy Álva írsz, bár végül is állva írt, hogy ne legyen mellé beszélés, de az, hogy mondjuk megpróbált hallani egy-egy mondatnak a különböző akusztikáit? Ezt beépített, be tudtál, tudtál ebből beépíteni valamit? Hát, ö, azt megtanultam, hogy érdemes ö, a szöveget, hogyha elkészült, akkor hangosan felolvasni. Úgyhogy én azt csináltam, hogy ö, amikor elkészült egy fejezet, akkor felolvastam a szöveget magamnak, sőt, felmondtam a telefonomra, uh -huh. és utána úgy hallgattam vissza, hogy, hogy, hogy összevetve a szöveggel, és kijöttek ö, a hibák, tehát a, a ritmus, az ilyen, az ilyen jellegű bekezdéseknek a ritmusa, a, a mondatok, hogy hol döcög, hol, hol nem jó, hol van az összekötés, vagy hol nem kell, hogy legyen összekötés. Az, ezek jól kijönnek, úgyhogy, úgyhogy ez, ebből a szempontból ez úgy segített. Meg, hát azok, amiket így mondott, hogy, hogy, hogy nem tudom, szóval szavakra rákérdezett, utána persze az ember ilyen kritikusan olvassa a saját szövegét. Meg nagyon kritik, önk is, amikor az ember kritikus lesz, mert ha túl sokszor olvas az ember egy tökéletes kosztalány novelát, abban is már hibákat kezd el találni. Hát, szerintem hibákat úgy nagyjából minden mindenben lehet találni. Igen, igen, az életványzat, nem tudom, hogy hibás-e vagy sem, de az van benne, hogy 2017 óta publikálsz rendszeresen, de nem tudom, hogy ez azt is sejteti, hogy korábban is már írtál, csak akkor még nem publikáltál? 2014 ben kezdtem el ö, írni, uh -huh. tehát ö, végül is én három évig csak írtam, és nem publikáltam, mert azok a szövegek Hának, nem... akik fordítva csinálják, hogy csak publikálnak, és nem írnak, úgyhogy... Igen, szóval, hogy ez, ez, ez így működött, tehát, és, és három év kellett ahhoz, hogy, hogy úgy, úgy azt gondoljam, hogy már megpróbálom. Igazából lehet, hogy csak kettő, mert hát mondjuk a, arra, hogy a jelenkorban bekerüljek, nyolc hónapot vártam a, a válaszra uh -huh. és utána nem tudom, két hónapot arra hogy meg is jelenjen a szöveg szóval ennek idő idő idővel időteltem a fő, jelenkor folyóirat a raga, folyóirat igen a Ó, az a az a második volt az első még a, a net az online ja, jelent, van. meg ja. két rövid vitzöveg uh -huh. igen és azokból a legkorábbi írásaidból tudtál felhasználni dolgokat, akár a publikált regényedbe, akár a jövőbeli szövegeidbe, vagy ezt egy olyan nulladik korszaknak, egyfajta erős vázlatnak tekinted, aminek megvan a helye, de nem fog tovább épülni. Igen, most hirtelen most átgondoltam, de nem tudtam azok. Tehát a legkorábbi ö, írásokból szinte nem, nem emeltem be semmit. A, az és bejelent meg egy Filatorigát című novella, és abból talán egy részt uh -huh. már, már beépítettem, a, a regénybe, ö, és aztán igazából én, én más jellegű novellákat írtam, és ö, amikor a 2017-ben elkezdtem a könyvet írni, akkor két választás volt. Az egyik az a Szent Frusinás történet, erről majd lehet, hogy még Lesz fogunk beszélni. A másik pedig ez a Vera. És, és nagyjából ugyanannyi terjedel szöveg volt mind a kettőből, és, és hogy, nem tudom, két-három hónapot gondolkoztam, hogy melyikkel. Kezdtem. Hogy miért döntöttél és hogy döntöttél, azt meg fogjuk hallgatni az első szám után. Most olyan David bowie a The Man Who Sold the Bird című dal. Halász itt a választásában, itt a belső közdés mai adásában. We passed up on the stair. We spoke of was and when. Although I wasn't there, he said I was his friend. Which came as some surprise I spoke into his eyes I thought you died alone A long, long time ago I know, not me I never lost control Your face the world I laughed and shook his hand and made my way back home I searched my home and land for years and years I roamed Gaze to gazeless stare At all the millions here We must have died alone A long, long time ago Who knows? Not me We never lost control The world. Who knows? Not me. We never lost. Control. Itt a íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Ezt, hogy hozzáteszik a nevet után, hogy író, ezt már sikerült megszokni, vagy ezt még például szokni kell? Ezt még szokni kell, de én is próbálgatom, tehát azért is így, így oda is írom, hogy, hogy szokjam. De ez vicces volt, mert mert ö, nem is tudom, talán a hévízbe küldtem egy novellát, és oda kellett pár sort írni magunkról. És akkor ö, a Fehér Renátónak küldtem, és mondtam, hogy hát, hogy így művészettörténész, meg író, de vagy olyan fura, hogy hát most még nem vagyok író, és akkor mondta, hogy ne szórakozz, oda kell írni, író, kész. És akkor ö, ö, ez volt egy ilyen érdekes, ez volt egy ilyen pont, hogy akkor azóta, hogy odaírom, hogy író. És egy másik pont, hogy döntési kényszerve vagy helyzetbe kerültél, hogy melyik anyaggal dolgozzál hosszabban. Ebből az egyikből már egy készregény van, a másik pedig a leendő könyved. Most beszéljünk a már elkészült könyvről, a mély levegőről, hogy mégül is volt két ötlet, vagy két szöveghalom, és aztán abból az egyiken kezdtél el dolgozni? Igen, így volt. Így volt. Már előbb ötlet volt, aztán abból pedig elkezdődött egy, egy írás, gondolom, és utána azt folytattad. Igen, tehát, hogy mind a kettőből akkor már megvolt a 70 ezer karakter. Persze azt éreztem, hogy nem mindegyik, nem, nem az összes illik bele, de hogy nagyjából ehhez, ehhez, a, ehhez a szövegvilághoz uh -huh. tartozik. És akkor, amikor eldöntöttem, hogy legyen a, a mélylevegősz, vala vele, akkor még semmi levegőről nem volt szó, akkor, akkor teljes szélességgel így nekimentem, és, és, és akkor ahhoz gyűjtöttem anyagot meg, meg akkor abban merültem el. Tehát, tehát. előbb egy regény lebegett a szemed előtt, tehát nem arról volt, hogy egy novella írta túl magát, vagy tágította ki magát, hanem igazából ez már eleve egy ilyen, mint egy regény, lehetséges regény volt. Hát olyannyira, hogy én azért kezdtem el írni, hogy ezt, majd, ezt a regényt majd valamikor megírom, uh -huh azért kezdtem el foglalkozni írással, és rájöttem, hogy, hogy nem tudok írni. Tehát, hogy azért előtte jó lenne, hogyha valamit tanulnék, és ezért volt ez, amikor mondtam neked, hogy három évig végül is uh -huh. nem is publikáltam, mert hogy jártam ide-oda, szemináriumokra, stb., és, és kísérleteztem leginkább. És nagyon sok olyan szöveg volt, amit már azt gondoltam, hogy nem majd ide jó lesz, de, de készült pár önálló novella is, ami most, most csak a folyóiratokban van. Uh, ugye. Egy mondatban, hogyha a mély levegő című regényedet megpróbálnám összefoglalni, akkor talán úgy tenném, hogy egy 35-40 éves nő, 30-as nő, két gyerekes anya és bántalmazott feleség szeretne kilépni előző kapcsolatából és új életet, de legalábbis új szakaszt keresni. És azért is gondoltam, hogy ennyit osszunk meg a hallgatókkal, mert nagyon fontos, hogy honnan indul ez a történet, a regény. És épp az elköltözés, amikor Vera egyébként, mindig vera hivatkozol talán a mély levegőre, mint, mint egy belső munkacímvez Vera lenne, miközben másik címötletről is hallott valamit. Igen, mondjam? meséljem. Hát ez évekig Vera volt a fejemben, Addig a pontig, ameddig, Grecso Krisztián. Tól nem olvastam egy interjút, hogy mindjárt megjelenik a Vera című regény, akkor ez egy nehéz nehéz pont volt, és akkor, ki, hát, akkor, akkor a Nincs Tavasz volt egy ideig, meg utána rengeteg címe volt, nehéz volt nekem ez a címadás, nem is én adtam, hanem a szerkes, szerkesztőm. Prima Vera dalgosi. Nincs Tavasz, érdekes mozgása lett volna, hogy visszavonódik a Vera. Igen, úgyhogy, úgyhogy ez, ezért, ezért mondom, hogy Vera, és bocsánat... A bocsánat volt? kérdés az lett volna, hogy elsőre meg volt, hogy innen indítod ezt a történetet. Nem, nem. nem. Tehát ö, ugye többféle verzió volt a fejemben, lehetett volna egy olyan, hogy, hogy, egy, hogy egy házasság előről, és akkor ahol most kezdődik a könyv, az lett volna egy ilyen befejezős mit, mm -hmm. hogy akkor a Vera elmegy, beül a kocsiba, és, és érezzük, hogy ott akkor, akkor megmenekül, vagy elmenekül, vagy, tehát ez olyan mesei lett volna, tudod, mint egy, egy ilyen tündérmese, Igen. hogy akkor megnézzük a nehézségeket, és, de nem tudjuk, hogy mi van utána. Igen. És igazából engem meg az érdekelt, hogy mi van utána, és azt gondoltam, hogy ez egy termékenyebb, irodalmilag termékenyebb ö, lesz, hogyha én innen kezdem. Mert több a. síkot lehet mozgatni pontosan, párhuzamosan. Pontosan, és akkor végén is azt gondoltam, hogy a történet valamilyen szintű közepe megmutatjuk, vagy meg tudom mutatni, hogy mi volt előtte, de nem feltétlenül az a, az a, a, az a legfontosabb. És közben pedig lineárisan megyünk előre a, a, a, a én úgy olvastam a könyvedet, mint amely tudatosan igyekszik elkerülni azokat a pszichológiai ráolvasásokat és túlírás csapdákat, amik egy ilyen traumatörténetben eléggé benne vannak, hogy ez az ironikusság, az alkatotban benne lévő reflexivitás is dolgozott, megdolgozta azt, hogy ne legyenek ezek a lélektani csapdák meg túlzott benne, mert ugye azzal kezdődik a regény, hogy Vera a gyerek szobájába, ami egy ilyen tankönyvi példája, ha tetszik, egy pszichológiai helyzetnek, de innentől a regény nagyon ügyesen ússza meg azt, hogy így túzottan is rá menne ezekre a toposzokra, vagy közhelyekre. Igen, ez szerintem, vagy ez nekem fontos volt, tehát, hogy ezzel ellen dolgozni kellett folyamatosan. Tehát amikor azt éreztem, Egyen hogy ellen Igen, ellen tartani, és ezért is volt egy adott pillanatban, hogy az lett volna a könyvnek a címe, hogy ellenáram, de aztán ez se lett. De hogy, hogy, uh -huh. hogy ez, ezt éreztem folyamatosan, és öm, igen. De rögtön az elején olyan helyzeteket, meg olyan jeleneteket olvasunk, ami nagyon jól igazolja, hogy nem a megszokott sémák alapján működik, amikor azon gondolkodik, a, elbeszélünk, hogy ő most milyen ideges, és mit tudna csinálni például a saját gyerekeivel, meg milyen dühögi indulatok vannak benne, nem az, amit egy ilyen helyzetbe várnánk, úgyhogy ilyen szempontból nagyon jól inaktiválsz bizonyos olvasói félelmeket, ha tetszik. Ezt nem tudom jobban átkötni, de meg zenével folytatjuk a közés mai adását. Halász itt a választásában a Csókolom Együttes Kassanava című dalát. Új Zsózsi fog énekelni. Semmi sem a régi Kéne minden, Minden cserélni Ez sem az már, Semmi sem a régi Én se vagyok az már, aki voltam a Csókolommal köszönnek a boltba Semmi se válik, be igazán Nincsenek már régi receptek Termet, hiába nincsen, semmi sem, élvezem az életem. Hiába mondják, lopom a napon, hiába mondják, vagyok, hiába mondják, csúnya vagyok, hiába mondják, szép vagyok, akkor is, százszor is, jól kedvű vagyok. Látod életébe soha, Az izdal gonosz, és megnétejez, Elválaszt attól, akit szeretsz. Hiába ez meg az, Tudom, hogy semmi nem igaz, Holnapra megvénülök, Előled menekülök. Alászirita íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés majadásában, a mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják. A zene előttárgyalat regényet főszereplőjével a rajzfilm, pontosabban pontosabban rajzoló. Ezt olvashatjuk, akár titkos alszpoétikának, önértelmező metaforának is. Elárulnád, hogy mit csinál egy kulcsfázis rajzoló? Igen, a kulcsfázis rajzoló az az, aki a már... Tehát tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy az ő az utolsó fázis. Tehát amikor már a rend, a, a mindenki kitalált mindent, akkor ő az, aki megvalósítja méghozzá úgy, hogy a, a vannak úgynevezett kulcsfázisok. Tehát mondjuk te most ott ülsz abban a székben, ez egy kulcsfázis, és a következő fázis az lenne, hogy te állsz itt az asztalnál. Igen. És ugye be kell tenni mondjuk három mozdulatot, hogy a, hogy a filmben ez egy folyamatos mozgásnak tűnjön. Mondjuk egy, hogyha egy Disney filmet nézel, akkor ugye ott, ott az egy nagyon folyamatos mozgás, nagyon lágy mozgású, ott nagyon-nagyon sok fázis van két kulcs között, vagy nem az, hogy nagyon sok, de tud sok lenni. Mondjuk egy ilyen, nem tudom, egy, egy family guy, ott ugye ez egy sokkal szaggatottabb valami, de ott egy ott kevesebb fázis lesz. És, és egy kulcsfázis való. Az az, aki ezeket a, a, az animátor által megrajzolt kulcsokat letisztázza, figyel a karakterhelyességre. Tehát mondjuk, hogyha háromszál hajad lenne most, mm -hmm. akkor minden kockán háromszál hajnak kellene Sokkal lennie. Több van igen, a igen. szeretném ez jelezni, Így van, ez igen. így van. Ö, és, és így tovább, és utána ö, a két kulcs, tehát a két fontos fázis közé berajzolja a, a, a, a, a hát ilyen hogy mondjam Hát a, a többi fázis. Ez egy pepecselős meló akkor, nem? Ez vagy egy egy nagyon... nagyon pepecselős me meló, és sokat görnyed az ember, és fáj általában a dereka a, a hát minden. Uh -huh. Szóval azért ez egy És ilyen ezt kemény... ezért találtad ki ennek a karakternek, vagy te találkoztál ezzel a szakmával, vagy üszted, vagy... Ta Találkoztam is, de igazából ugye a Vera a könyvben anim... tehát ő, ő a moméra jár, vagyis hát a régen az iparra járt még animációs rendező szakra, egyébként magyaros. Éváról mintáztam csak a képzőművészeti részét, uh -huh. vagy az iparművészeti részét, és vele beszéltem is, hogy milyen volt a 2000-es években az iparról, meg egy kicsit mesélt a fesztiválokról, és, és az a lényeg, hogy aki, hogy, hogy, hogy mondta is, hogy ő rajzolni nem is nagyon tanult meg. Mármint úgy értem, hogy nem tanították az egyetemen ezt a kulcsfázis uh -huh. részét. Hogy, ezt, hogy ez egy külön dolog, és ö, ö, ö, például milyen stúdiókban lehetett ö, Varga stúdió volt ahol például lehetett ilyet csinálni. Tehát ez egy... De lehet, hogy varga betű, de te is az írás meg kellett tanulnod, lehet, hogy a kulcsfázis rajzolónak is meg kell tanulni a kulcsfázis rajzolást. Hát igen, tehát hogy nyilván animátor, rendező, animátor, ezek, ezek olyan, öm, ezek nem annyira pepecselősek, de a kulcsfázisnak van egy ilyen nagyon... Öm, hát unalmas, de mégis, mégis izgalmas. izgalmas igen, igen. Ugye inkább a mély levegőnek a központi témáját szokták boncolgatni és afelől közelítik meg, de nekem olvasás közben úgy szemet szúrt, hogy ez benne van egy nemzedéki regény is. Pontosabban annak a története, hogy mondjuk a mostani 35-40 év közötti nemzedék, hogyan tekint vissza a múltjára, annak a közös Attitűdjeire, emlékeire és azzal, mit tud kezdeni az életbe. Neked, aki írtad ezt a könyvet, kirajzolódott ez a kontextus, vagy az esetleges ráolvasás a részemről? Nem kirajzolódott, tehát ez, ez abszolút benne volt, sőt tudom ezeket a, tehát hogy a, például a 99-es napfogyatkozás, ez benne van, és, és sok. 87-es tá... nagy havazás. Igen, és sok írót társamat, akit nézem akik ebben a korban vannak ugye, tehát a, a, a Mánvárhegyi Rékánál is ugye a napfogyatkozás az hiszen megjelenik, tehát hogy így az, ezek vannak ezek a, ezek a történetek Igen. a 87-es, akkor a 90-es nyilván a rendszerváltás ott az, az első szavazás az, az persze, de a sziget tehát ezek, ezek így benne vannak ezek a történetek igen, és valahogy benne van az is, hogy hogyan, ne, milyen nehezen zárja le talán a mi generádékunk a gyerekkorát. Nem, nem tudom, hogy most nem akarom nagyon fraternalizálni ezt a beszélgetést, de minden esetre ilyen szempontból eléggé magára ismer az ember. És a nyelv is azért nagyon fontos. Ugye mindig egy-egy tényleg a története szokott így a legjobban kiugrani nekünk, de meg vagyok győződve, hogy az igazi az mindig nyelvi esemény, és tényleg az nagyon-nagyon meghatározó. És itt az, ahogyan a, ezt több olvasói reflexióból láttam, hogy, csodálkozik, hogy a, csodálkoztak, hogy a párbeszédek nincsenek különválasztva, és az egésznek van egy nagyon olyan hogy vagy, vagy elkapod, vagy ő kap el téged, vagy téged, vagy elkapod a szöveget, vagy a szöveg kap el téged, de hogy, hogy együtt kell úszni ezzel a szöveggel. És nagyon, -nagyon sok benne a váltás, az ugrás, hogy ez, ez mennyire találtad meg könnyen ezt a, ezt a nyelvet ezt is kísérleteztem uh -huh. elég sokat, és ö, ráadásul úgy volt, hogy én amikor elkezdtem ezt a szöveget, akkor multidőben írtam, elper per háromban írtam, és rendes párbeszédekkel, és akkor ez egy hosszú folyamat volt, hogy akkor megnéztem jelen időben, akkor rájöttem, hogy az se jó, és akkor elper per egybe tettem, tehát ugye én elbeszélés lett, ö, utána pedig ö, a párbeszédek is, is megváltoztak, és lett ez a, nem is tudom szakszerűen, hogy mondják, függő, függő beszéd, vagy... Igen. És, és azt gondoltam, hogy viszont egy ilyen tudat, mint a, mint ami a Vera tudata, meg ez az élethelyzet, ez neki, ez, ez, ez, ez nyelvileg jól fog illeni hozzá. De ez hát ezt ez, ez ki kellett kísérleteznem. És amikor rátaláltam, akkor az már, az már ment. Tehát akkor már volt egy lendület, amikor én is így tudtam írni. Most viszont nagyszerű felkonfot a következő elemünkhöz, ugyanis most jön adásunknak az a része, amikor egy szöveget fogunk, egy új szöveget fogunk hallani a szerző tolmácsolásába, úgyhogy megkérnélek, hogy olvass fel a részletet, és utána pedig Csá és Bereményi a Minden Álmomban című dalá következik itt a Klubrádióba. Igen, ez egy új szöveg, és még annyit elmondanék uh, róla, hogy, hogy annyira új, hogy tényleg így a napokban készültek. Folyamatosan tehát az hogy folyamatosan, tehát hogy ez, ez, ez, még, ez még így, de nem, nem azért mondom, hogy azt tanultam, hogy nem szabad soha uh, ne magy magyarázkodni. Igen, van, igen, igen. Szóval akkor mondom, és ez egy részlet, tehát nincsen uh, nincsen neki címe. Tíz éves voltam, amikor először láttalak meztelenül. Meleg volt igazi forróság, és mi anyámmal legyezővel a kezünkben templomról templomba jártunk, hogy szomorú halszemű szemű szobrokat nézzünk. Lendületesen lépked a májva színű vékony ruhájában, kezében térkép, vörös hajába belekapaszél. a szél. Mint egy megelevenedett plakát, csak az ormótlan barna bőrtáska ront az összképen. Megnyúlt végtago végtagokkal kullogok utána.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 Én a kérdést, hogy szeret, Neki én a kikötőben. Mikor indultam én fél afrika felé, úgy fél felé, mikor a nap indul a hajó nyári délután. kérdezem. Férfi, csapkája aranyság Nyári délután Indulás előtt Most ez vagyok én csak a másik az te vagy Ami történt még itt Azt feled pedig, fedik. Minden álmomban Százféle változatban Te vagy velem És mindig te segítesz, százféle változat van, te vagy velem, és mindig te segítesz. Te segítesz, ha meggyújtom a lámpát, ébredés után még egy kicsi, Itt maradsz velem, mielőtt elfelejtenélek. Ogoly vagyok, számon háromszáz Aki megszakít üdvözőjtek Kis utcával lerázott, Csenget egy helyen, s tenyítsz Jössz megint velem, de ezúttal sötét van Lépteik robog a kapics És egy kastély felé csak a másodikon látni lámpát, amint függ a szemük, még az óvatos cipők, csak az utat lesik, úgy megyünk ott minden álonban ez fényleváltozatban, te vagy veled, és mindig te segíted! Vele te vagy velem, És mindig te segítesz. Nyári délután kérdezem, szeretsz -e a ház a ház a házra vityázol el? Fogor vagyok éppen most a szökésben, Csöndi Never. Never. a íróval folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában, az előbb pedig bereményigéza és Cseh minden álmomban című dalát hallottuk. Hogy miért is hallottuk, ezt az majd az adás végén fog kiderülni. Előtte még beszélgessünk egy kicsit erről a kéziratról, amiből most ezt a részletet felolvastat, és aminek van címe, vagy nincs címe, vagy van is, de nincs is. Az a munkacím most, hogy Szent Fruzsina a gangon. De ez munkacím? Hát egyelőre azt... De már még... rákerestél remélem, hogy ilyen címen még nem írt senki könyvet. Szerintem nem, de nem, nem kerestem rá egyébként. Uh -huh. De merem remélni, hogy nem. Reméljük, hogy nem. Uh -huh. Az előző könyv a mély levegőben, abban a Szent Rita szerepel, meg a, meg a névvel való egyfajta belső játék is. Itt most egy másik szentre mész tovább. Uh -huh. És hát itt a művészettörténet is az embernek az eszébe jut, ugyanis neked van egy civil szakmad, ez a művészettörténész nem tudom, hogy erről mesélsz -e nekünk valamit, hogy művészettörténészként mit kutatsz, mi a témád, illetve hogy az a két at at attribútum hogyan találkozik nálad az írás és a képzőművészet. À, akkor először, hogy hát igen, művészettörténész vagyok, de ezt most már olyan, olyan ezt is olyan félve mondom, Jaj. mert, mert hogy tulajdonképpen nem kutatok, tehát pont azt kérdezted, hogy mi a témám, Ni, nincs, nincs témám, tehát én más kommunikációs vonalon vagyok, nagyon szeretek tanítani. Tehát uh -huh. igazából azt hiszem, hogy az az én, az az én leginkább, az, az, a, az a terület, amit, amit legjobban szeretek, mert minden érdekel, vagy legalábbis nagyon sok ö, minden, és azért jó tanítani, mert, mert elég sok mindenről lehet beszélni. Én nagyon szeretem a, a, a barokk és a, a kort, illetve a, a kortársművészetet is, de, de a, a, a 20. század elejét is. Szóval úgy uh -huh. elég sok minden érdekel, és, és igen, a, a, a regényben szereplő fruzsina, neki az édesanyja lesz művészettörténész, de így azt elég hamar ki is fog derülni, meg aki olvasta a Hermin a mező című novellát, azt tudja, hogy a, a, az anya az öngyilkos lett, tehát ez egy ilyen visszatekintés dolog lesz, de ez csak az egyik száll, uh -huh. és hogy, hogy, hogy azért, tehát hogy, hogy azt gondoltam, hogy nagyon jó lenne, hogyha az a sok év, amit én foglalkoztam a, a, a művészettörténészi pályán, meg egyáltalán gondolkodtam művekről, festményekről, múzeumban is dolgozom, tehát nap mint nap ebben a közegben vagyok, valamilyen módon ez, ez bekerülne a, az írásaimban is. Az egy izgalmas kihívás, mert most meg azt a didaxist kell elkerülni, hogy ezek ilyen eszébetétek legyenek, meg olyan okoskodások, amik nem szervesülnek a próza. A tévedet, Barnás Ferenc milyen csodálatosan tudja bedolgozni ezeket a témákat, egy másik múzeumi író, ha tetszik. Igen, igen, Úgy igen, de hát is... mindig kell valamilyen kihívást találni, úgyhogy ez, ez, egy, ez egy jó kihívás lesz, igen. És, és itt viszont a, a gyerek szemszögén keresztül fogjuk mégiscsak. Tehát, hogy na mindegy szóval, hogy nem is az és lesz, hogy a, nem modellek, a. Szóval... Akiket a valóságból transportálsz vagy kölcsönzöl a regényben, nélkül, hogy ezt most felfednéd például, csak mert az előző regénynél mondtál egy kvázi alakot, aki meg Lette ezt a karaktert, hogy itt például vannak -e ilyen. Nem ez teljesen fiktív egyelőre mind, mm. a, két, mind a két karakter. Igazából a pár évek a kezembe került az írókboltjában a ciorán. nem tudom, hogy bocsánat, a Csorán? Nem, Csorán, Csorán, Csorán, Csorán, Csorán, ugye attól függ, hogy Csorán vagy, vagy, vagy románosan. hogyha románosan, akkor Csoránnak a, a Szentek és Könnyek című könyve, és engem az, az ugye elindított ezzel a, ezzel, ezzel a témán, tehát az volt így egy nagyon, hogyha, hogyha valakit kell mondanom, akkor ő az, aki uh -huh. így elindult, aki miatt elindult ez a téma, és, és, és ez egy teljesen ö, fiktív, de hát nyilván a művészet történeti része az, az az én tudásom, tehát az... Az, az, az lesz benne. És a novellákat is fogod a jövőben írni, vagy az inkább egy ilyen felkészülés volt talán a regényekhez? Most hogy látod, hogy maradsz ebbe a kettős működésben? Rövid prózák, hosszabb prózák? Vagy... Inkább a regény, tehát most megint ebben a, e, e, ezt, ezt kezdtem Abba el, a és ebben rossz. vagyok. Viszont van pár novella ötletem, amit, amit idén kettőt-hármat szeretnék megírni, de, de inkább a, a regénybe szeretnék elmélyülni. Ugye beszélgetés elején a próza iskolájáról is beszéltünk, hogy hogy tanultad az írást, abból ahogyan a regényed létrejött, illetve hogy a regényedet most olvassák, abból tudsz valamit kamatoztatni, ami az írói módszertant technikát vagy akár bármilyen szemléletet változtatja, vagy ez egy annyira folyamatban lévő dolog, hogy nem is tudsz erre így kimerevitve válaszolni? Hát nagyon érdekes tapasztalat, mert, mert persze olvasom, hogy miket gondolnak a könyvről, tehát én az a fajta vagyok, aki, aki olvassa a kritikákat, olvasom a molyos értékeléseket, meg... Sok meg... mindent olvashatsz, akkor már nagyon sok, sokan igen, írnak a könyvedről. Igen, igen, és egyébként ez, ez, ez úgy, úgy néha úgy azt is érzem, hogy fú, ez, ez, ezt így fel kell dolgozni ezt is, Szóval egyelőre még olvasom, de, de olyat nem tudok mondani, Tehát, hogy, hogy, hogy érdeklődéssel figyelem, van, egy, van bennem egyfajta ilyen rácsodálkozó magatartás, de most ez nem befolyásolja azt a, a, azt a prózát, amit épp most írok, az talán látszik és egy kicsit ilyen melankolikusabb, más jellegű hangulata van, Ö, ennek egy lir... Hát mindegy, ezt most nem... -igen. Nem. Igen. Hát akar, nem akarod, hogy befolyásolja, de közben mégis azért akarod, hogy valamennyire találkozz ennek a mostani mély levegőnek a olvasataival egyszerre. Ez a kettőt kell egyszerre csinálni. Akkor. Igen, igen, pontosan pontosan ezt a kettőt. Nekünk meg, meg kell hallgatnunk az utolsó számot, amit hoztál a mai adásban, az pedig a Parov stellar a Booty Swing, utána pedig beszélgettünk a zenékről. a íróval a belső közlés magyadásának utolsó perceihez érkeztünk. És beszélgessünk egy kicsit a zenékről, amelyeket hoztál az adásban, mindig izgalmas, hogy a vendég miket hoz, miket választ. Az esetben arra voltam kíváncsi, bizonyára regény közvetett közvetlensége miatt, hogy mennyire adnak ki a számok egy személyes, személyesebb profilt, én szerintem kiadnak, mi alapján választottad ezeket a nótákat. Hát először is az volt bennem, hogy legyenek ilyen jó hangulatúak, mert hogy itt vagyunk, nem tudom, január van, már összefajnak a napok. 18., -a. 18 -a, meg hideg van, meg tél van, és hogy akkor legalább, hogy, hogy legyenek ilyen tényleg ilyen vidám. Uh -huh. számok, tehát a csókolom az, az így jött, hogy ott tényleg egy, lehetne táncolni, tehát az ilyen jó, jó kis jó kis muzsika és egyébként ott pont amikor meghallgattuk a férjemmel akkor néztük, hogy a hobóra is hajaz ugye ez a, a, a kasza, kaszanova, és hobót is nagyon bírtam a gimiben, tehát uh -huh. így az ilyen meghatározó volt Hát, Mintha több életrajzi korszakodnak is a zenei egyik egyébként. Va, ez, ez ez így, így uh -huh. igen, tehát hogy, hogy haladjunk a legyen. tovább, akkor kezdtünk a. David bowie -val. David Bowie, az ő volt a, tehát amikor azt gondoltam, hogy zene, akkor az egyértelmű volt, hogy hozok egy David Bowie-t. Tehát az, az, az volt a nulladik lépés, és akkor csak azon kellett gondolkodnom, hogy mit, és nagyon jó volt, mert egy fél napot ö, hallgathattam <gül> David Bowie számokat, és végül ezt választottam, a Let's Dance volt a második, uh -huh. de mondom, akkor legyen, le, legyen ez és akkor nem is tudtam, hogy a, a kortka is ezt feldolgozta. Most találkoztam én, valahogy ez, ez, ez nekem kimaradt. Pedig, a Bulin hallottam. Igen, hallott igen, mindig. igen, pedig, pedig azt is nagyon szerettem. A, tehát a csókolom az, az ez volt, hogy. Az a gimis évek, meg ez a Nem, nem, az nekem ilyen, inkább a 20-as. Husza, aha, igen, uh -huh. és. De egyszerűen úgy, úgy bírtam a, az el, azt az első lemezüket, tehát hogy az így jó volt, és, és akkor ez így bejött, hogy ezt a számot hozzam. A, a Cset annak van konkrétan a, a könyvből, tehát azt gondoltam, hogy hozok egy olyan, egy olyan a zenét, ami, ami benne található a, a könyvben. Ugye fét lesz koncertre, mennek ott a szigeten, de fét lesz nem akartam, viszont Cset igen, viszont nem akartam, ami nagyon ismertete a korai korszakból, Ö, és ezt én nem ismertem ezt a számot ezt pár éve ismertem meg tehát felnőttként mert, mert, mert ugye ez egy 94-es talán igen, ez a lemez a nővéremnek második vagy a nővéremnek kettőben szerepel, és mi volt még? A végén most az előbb a Parov Sztelának ja, a buddhiszvink az, az csak azért, mert olyan jó hangulatú, és néha arra gondolok, hogyha nem író lennék, meg nem művészet történész, akkor táncolnék, és ilyen, ilyen swing táncos lennék. Tehát, ez úgy. De ez most már nem leszek, de tehát, egyébként is az is. Nem, 5 éve gondoltad volna, hogy író leszel? Lehet, hát 5 éve már, talán, de. Lehet, de... 10 éve, éve még nem, úgyhogy végül is az is lehet, hogy. És írás közben például a zene az neked jelent inspirációt, vagy inkább szeretsz csendben dolgozni, amennyiben csendben lehet dolgozni mondjuk egy családos embernek. A csendben nem lehet dolgozni, csak akkor, hogyha nincsenek otthon. Viszont nem, nem szeretek zene mellett, tehát nem, nem is tudok. Tehát valahogy a zene az annyira elvisz, az, az, az akkor oda kell figyelnem de a karanténban volt olyan helyzet, hogy ezt nem tudtam megtenni, mert állandóan együtt voltunk a, a, a márciusi, tehát a tavaszi uh -huh. bezártságban, és akkor ott komoly zenét hallgattam. Úgyhogy majdnem egy Schubert téli álm, a, a téli utazást hoztam el. Ezt hát, nem lett volna annyira vidám, mint ezek a I, dalok. I, de, igen, de, igen. De, de csodálatos a téli utazás, I, és nagyon illik azt hiszem a jelenlegi. Gyönyörű, tehát nagyon szeretem, de amikor meghallgattam a, a dalokat egybe, meg meg, meg, meg hallgattuk együtt a félelem, akkor azt beszéltük, hogy ez nagyon kilóg, és, és azt, azt inkább nem. De, de hogyha, hogyha, tehát hogyha valamit tudok hallgatni, az a komoly zene, és most nagyon sok Schubertet meg Schumann hallgattam, valahogy ő, ők találtak meg így a, a tavasz, uh -huh. tavasszal, meg, meg, meg így ősszel is. Hát Schumannak szép tavaszzenéi vannak, Schubertnek nagyon szép tél vannak. Igen, igen, ugye, igen. itt nem is kell hozni meg a négy évszak pizzát se. Amúgy most pont olyan időjárás van, mint ami a regényednek, a mély levegőnek az elején, hogy és hideg, tehát ilyen szempontból a legjobb kor jöttél ide a stúdióba. Amúgy az ez a karantén, ez nálad például be fog épülni az irodalmi munkásságotba, az a rengeteg dolog, amit vagy tanulunk, vagy nem tanulunk ebből a mostani időszakból? A, a Fruzsina ez egy olyan karakter, aki, aki eléggé tető, egy ő egy fürdőkádban fog nagyon sokat, tehát ott, ott, ott, fog, ott fog lenni, uh -huh. lesz, bocsánat, dadogok már, és, és azt pont erre gondoltam, hogy, nem, hogy de érdekes, hogy ezeket majd be lehet tenni, ezt a bezártságot, a, a, a belső élményeket, úgyhogy ilyen formán, de úgy, hogy karantén lesz a történetben, azt egyelőre nem tudom megerősíteni. Eddig egy irodalmi hősről tudok, aki történelmi figura Mára, aki nagyon sokat volt egy fürdőkáról, tudom. és ugye... nagyon jó festmények születtek a, a, az ő haláláról. Tehát az egyik a Zsáklői Dávid, de vannak en, annál nagyon hát viccesebb feldolgozások is. Egyszer tanítottam egy, egy órán, az összes megnéztük, hogy milyen feldolgozásai vannak a, a, a halálának. Rögtön kijött belőled a múzeumpedagógus és Jó, a művészet és még történő, tudnám, tudnám fokozni, de... Hát ezzel viszont adásunk mai végéhez érkeztünk. Köszönöm szépen, hogy eljöttél ide a stúdióba. Megmutattad a zenéket is, a regényedből is olvastál fel, és főleg, hogy tudtunk veled egy kicsit beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem. A jövő héten az auschwitz birkenaui haláltábor felszabadításának 76. évfordulajar emlékezünk, és mint minden évben Kornis Mihály Dunas fogjuk meghallgatni a szerző előadásában. Két hét múlva pedig Marton Éva várja majd Önöket. Én most eddig is búcsúzom a hangmérnök, Csorba László nevében is megköszönöm figyelmüket. További szép estét kívánok, a műsorvezetőt Szegő János hallották. Belső KÖZLÉS